اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د اصول حدیث کی منتقدیزه پوری د اصول حدیث تعریف د غی غرض د غایت د حدیث تعریف سند متن د خبر تقسیم په اعتبار در راویان او د تعداد سره سلور قسمه متواتر مشهور عزیز غریب دارن یه دا رنګي داغي اقسام بیا دا د خبر بل تقسیم په اعتبار د ضعف او د رد د اعتبار د قبول او د مردود سره داغي منګه اقسام ویلو نو پای کې د خبره مقبول اقسام منګه ویلی سلور اقسام دي سهيل ذاتي سهيل غيري حسن لذاتي حسن لغيري بیا ده خبر مقبول اور سرمنگا خبر واحد محتف بالقرائن مویلی دا غیر علاوہ ده خبر مقبول یو بل تقسیم منگوویلی چاغا به اعتبار د عمل کولو او دنه عمل کولو په اعتبار سره هغه مونږو وې قسمه ذکر کړل یو داغې نه محکم دویم داغې نه مختلفو حدیث دریم داغې نه ناسخ څلورم داغې نه منسوخ پنځم داغې نه راجح شپږم داغې نه مرجوح او ویم داغې نه متوقف فيه نن مونږه د خبره مردود اقسام هغه شروع کوو داست تمام مخکی په خلاصه کې دا خبره کړې و چې کلمنګ د دې نقشه اجمالاً ذکر کړې و چې یو خبر کلا رد کیږي او داږي دواسباب دي یو سبب ی سکوت فی الاسناد ده اغه انقطاع فی سند ده چې سند اغه منقطی یا دویم سبب داغي طعن فی الراوی به راوی کی د نقصان د وجینا نن منغا وډمبه منغا د خبره مردود اغا اقسام ذکر کو چاغا په اسناد کی د سقوط د وجینا د راوی د غرزیدو د وجینا د انقطاع د وجینا دا روایت دارت کیږي دا بیا په دوه قسمه دی <coughs> یو ده آغا سقوط در راوی چه آغا ظاہر ده ده پسلور قسمه دی دی تا سخت ظاہر ہوئی سخت یعنی سقوط نہ ده سخت ظاہر ده سلور اقسام ده یو تاوی معلق بل تاوی مرسل درم تاوی معضل او سلورم تاوی منقطع او دو اقسام هغه د سخت خفی ده یو داغینه دی مدلس او دویم داغینه دی مرسل خفی نو کمچی جلی ده یا سخته ظاهر دی د دې معلومول د سخته خفی په نسبت سره اغلغ آسانی نو د دې دی وجنا دی تسخته جلی یا سخته ظاهر اورتوی اڑمبه داغینه نن منګه اقسام ذکر کو ولم قسم دا غینم مغ معلق ذکر کو معلق لغتن د اسم مفعول صیغه ده او دا د علقه باب نه دی باب معلق تاسو ته پته ده یو شی چې هغه زوړندوی د څه سره تهوتړی یوغه په هوا کې زوړندوی قرانم دا لفظ اغذی کرکړې ده فتزروها کل معلقه چې کوم زنانا خاون اگیلا اغا داغي حق نو او یو سړی داغه دوه خزي یویله حق نو ورکی نو فتزروها کل معلقه ندا داسیلکا چې هغه چت تر زولند ددا نونو برت لیشیونی خپي خته پزمه کا باندې لگی یعنی نه آزاد ده او نه د دې خاون خ زادہ چې ګینه د د وژنه داغي تاغه حق ملويږي او بل طرف ته د نکاح د وژنه تړلېم د چې دنه آزاد شي چې بل چا سره نکاح وکي بس وران دادہ دا. نو معلق همدغه وران ته ویل کیږي خو اصطلاحا د دې تعریف دادې د معلق پدی باندې ځان پویای کوي ما حذف م مب د اسنادي راون په اکثرو حالتاللي دا تاریف په د سره زه ما حذف من مبدا اسناده اراوين فاكثروا على التوالي چټ کې در سره ما دا الفاظ شیر کړل استلاها معلق ستوي استلاها معلق دي توي ما د هر اغه حديث دي معلق حديث چې حذف کړې شي وی وی د د سند د ابتدا نه مبدا ینې د سند د ابتدا نه ابتدا نه مراد کم چی د روایت هغه صاحب د مصنف دی مصنف د طرفنا سند شروع کیږي کی ما حذف ممبدا اسناده دا حدیث توي چې حذف کړې شي وی وی داغه د سند د ابتدا نه راوین ی اوراوی یعنې مطلب د مصنف چې کوم استاد دی یا ته غ حذف کړی شوی یا فاکثر یادیون زیات راویان او کله کله دا دا د یادیون زیات راویان تمره پورې حذف شي چې دا سلسله راشي راشي تر د تابعین پورې سند پورا محذوف کی یعنی او مصنف دارک وې عن عمر بن الخطاب رسول الله انما الاعمال بالنیات يا مصنف دارقوی عن عثمان بن عفان قال رسول الله خيرکم من تعلم القران وعلمه داوس معلق روایت دیتموی چیو مصنف خپل استاز اغه محذوف کی یوراوی دې کتاب هغه اغ صورتونه غي ذکر کړې دي په تيسير ومصطلح الحديث کې ومن سوره او د دې صورتونه د کم کم دي ومن سوره او د دې صورتونه یو صورت یې دا ذکر کړي دي الف کې یو صورت ذکر کړي اي يحذف جميع الاسنادي چې صاحب د کتاب ټول سند محذوف کی او ثم يقال مثلا صحابین پکې محذوف کړي وي او بیا مثلا هغه وی قال رسول الله صلى الله یعنی صرف نبی عليه صلوات سلام بس د هغه نوم واخلي او متن ذکر کی دویم صورت هغه دادې بای ذکر کړي دي ومنها او د دې صورتونو نه یو دام دي چه اي يحذف كل الاسناد چه ټول سند هغه حذف کی الا الصحابيه سواده صحابين یعنی صحابي هغه ذکر دا کی يا الا الصحابيه او یا يا صرف صحابي او تابعي لك مثلا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دا ذکر کی 익슈 د دې مثال اغه ذکر کئ تيسير و مصطلح الحديث والا بخاري روایت ذکر کړه دې په باب د مناقب عثمان رضی الله تعالی عنہ کې مناخب د عثمان کې اغه ذکر کئ وقاله ابو موسی خ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای غط النبی صلی الله علیه وسلم رکبتیه حين دخل عثمان ابن بخاری دا خپل ترمینزا او د ابو موسی ترمینز چې سوره سند د هغه ټول حذف کړي دی د دی, دی, دی وجه نتاوسو کو درس کې اکثر د الفاظ او ری بخاری دا روایت تعلیقا راوړي دي تعلیقا تالیقا اصل کی عمدغه معلق دی بخاری دا روایت تالیقا را وړي یا ځکهله بحث کومه په دغه کې سورې ال عمران کې چې منکلا د عیسی علی السلام د رفع حواله سره ذکر کو انی متوفی کا نو په هغه ځکه په بحث کې زه یو دا خبره کومه کې بعض خلک دلته د انی متوفی کا کې دا عبد الله ابن عباس روایت ذکر کئ دا بخاری چې بخاری وئی قال عبد الله ابن عباس انی متوفی کا اے انی ممیتو کا نو د متوفی معنی کئ انی ممیتو کا زستا ممیتی ما ینې زستم لرون کئ ما نو هغه یو ګور خصوصا قادیانان وګور توفا پ معنی د موت ثابت ته کنا او وی سلام اغلا الله مرگ ور کړې دي نو په غزي کې په نورو جوابونو کې اگر چې د دې نورم جوابونه شته دي ان شاء الله هغه په سوره ال کې کډیم دی او چرتراشي موخه غزي کې به بیان زو کما نو اغل ته یو جواب منګد دی روایت د سند نه دا کو چې د بخاري دا روایت دا معلق روایت ته معلق روایت سمانا یعنی د بخاري او د عبد ابن عباس ترمذی چ سورہ سند دی غټول دوله دی نشتا دا دا نشتا د یاثائی د معلق دا حکم هغه داد دی دا معلق حكم اغدا د چ مثالن گورو لگا صاحب د تيسير مصطلح الحديث اغداوي وحكم د دا دي دال دا الحديث المعلق مردود حديث معلق دا مردود وي ولي فقد شرطا من شروط القبول زك بدي كده د مقبول شرائط دي پينزه لومبنه شرط پای کیسو اتصال السند زک بدی کی اغه یو شرط د شرايط د قبولیت نه اغه پکې مفقود دی اغه بجنشتہ و هو اتصال السند او اغه د سند متصل کیدل دی پدی کی د مصنف نوالی تر د مصنف استاس پکې نشتا او یا ټول سند اغه دوړ شوی وی نو دا ساده د سند متصل کیدل اغه پکې نشتا و ذلک بحذف راو یا دا سند منقطه دی یو راوی حضف شوه دی مصنبخ خپل استاز آگه تی حضف کرده دی او اکثر من اسنادی هی یا اکثر دی یو راوینا دی یو راوینا زیات آگه حضف کړي دی او منگ تا دا پتا نشتا چیره کم محزوف راویان دی دغا سنگو سقه دی که غیر سقه دی دا دی وجه نا آگه مردود وی دیا وی چې په سਹੀ هي نو کې د معلقات سه حکم دی په بخاري او مسلم کې د معلق روایت سه حکم دی نو غدا وی چې دا حکم د معلق چې معلق مردود دی هو للحديث المعلق مطلقا دا, دا هر معلق حديث د پرې نه مطلقا دی سواء فی البخاری او فی غیر البخاری یا سواء فی الصحيحین او فی غیر الصحيحین که په سਹੀانو کې وي او که غیر سਹੀانو کې وي لیکن لیکن اغا داوی با دایی دی داویی چه منگ دا دی دا به دا با گورو که چر تا منگ تا امده حدیث با بل سند سرا موصولن یا متصل سند سرا اغا منگ تا نو منگ با داگی او اکسر د بخاري چه کم معلق روایات تی لکه اوس مسلا دا چې چه تاسو تکم د د مناقب د عثمان دا روایت ذکر ک چې غت نبی صلی الله علیه و سلم نبی علیہ الصلات والسلام خپل دواړه دا کوپیان او دا کوم ګوډی چې دی دواړه پټیکل هی نه دخل عثمان کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا ردن نشه لیکن خپل بخاری فلو بخاری دا روایت عم خپل صحیح کی پنو رزین کی د موصولن ذکر کړي د موصولن سمانه یعنی د پوره سند سره ذکر کړي دي تخو د پوره سند سره د ذکر کړي دي نو دات ساته ک بخاری یا مسلم عمدغه معلق روایت د پبل ځکه کی پو موصول سند سره ذکر کړي نو بس بیا ټیک دا هغه روایت هغه قبلولی شي یا مثلا د بخاری نه علاوه په نورو کتابونو کې هغه مونږ ګورو ک چرته دغه روایت دا په متصل سند سره مونږ ته ملاو شو نو په نورو کتابونو کې مونږ ب بیا د دې سند دراویا نو چان بین بکاو نو ک چرته هغه روایت هغه سندن ټیک ثابت شو نو مونږ بداوو یو چیرې بخاری ته مسل کې دا سند معلوم دی خو ولیکن پدیزه کی اغه دا سند ذکر کړي نه دی او په اختصار سره دا حدیث دا راوړی دی او د دې علم کی دا سند داشته دی تښوا او که مثلا دا غیر غ سند اغه ملاونه شو نو یات ساته محدثین معلق روایت دې مردود کی ذکر کړي د بخاری او د مسلم چې اکثر دا کم معلق روایت دی دا چې سڑه گوری نو ده دی اکسرا سندونا اغم علاوی که بلکه ده بخاری پا معلق روایات خو بانه خوبا قاعدہ ابن حجر مستقل کتاب لی کلے ده او اغیطاوی تغلیق و تعلیق یعنی د بخاری چې کم تعلیق روایات دي نو داغی حلی کڑے ده او داغی اغا سندونا ابن حجر اغا زکر کڑی دي په تغلیق و تعلیق که چک نو داده دا معلق داغي حکم دی مثلا تاسوکه مثلا نو ګوري مشکات دا لکاسې د آسان فهم د پاره چ تاسو په ذهن کې دا خبره پریوزي اوس مشکات اغه ټول د حدیث سن اگر چی اغه ناقل دی سم د مخینو کتابونو نه خو بیا موږ بداوو چې مشکات تقریبا تول مشکات چیدنو دا گویا کې په معلق روایتونه مشتمل دی هغه داسي چې د صاحب کتاب نه راوخلی تر د تابع پور ټول سند هغه محذوف کړي وي او د صاحب مشکات طریقه صدا د صحابینوم ذکر کی او دا, دا, دا غین بعد د پیغمبر او به متن ذکر کړي ان عمر قال قال رسول الله انما الاعمال بنیات. ان عثمان قال قال رسول الله خيرکم من تعلم القران وعلم نوگویا کې ټول مشکات اغا په معلق روايات باندې مشتمل دي زکه پای کې اغه ټول سند صاحب کتاب نراوالي دا ټول سند اغه په کې محذوف دي ودایا دا معلق روايات دي مثال منګه ذکر ک چې ابو موسی شاریوی غت النبی صلی الله علیه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان نن معلق بس دا كافية grammar تباراشو